També gràcies a... A... A... Sí, a les jornades per haver fet això, no? que és molt important, jo penso. Eh, em disculpareu eh, perquè és doncs, la, la meva primera xerrada eh, pública i estic una mica nerviós. No? I, eh, bueno, el, el tema del llibre, en principi eh, al principi era un estudi que volia fer però no, no, no tenia pretensió de fer un llibre. O sigui, eh, la meva idea era conèixer una mica com era el passat popular aquí a Catalunya. No? perquè Sí que sí coneixem la península i altres pobles de la península ibérica sí que es coneix una mica més. Sobretot, hi ha com en Fèlix, no? que parla dels consells oberts i del comunal a Castellelló, al nord de la península, Astúries, Cantàbria, País Basc, Galícia... ¿vale? Però a Catalunya sembla que, que, que, no, que, bueno, que hi ha un passat ocult, que, que Sembla que hi de una història de la, com rosa com voss que hi ha un individualisme agrari i eterno no? aquí a Catalunya que, que aquí no, no hi ha formes d'autogovern popular ni comuna i, i, bueno, quan et poss a estudiar això, pues, pues no sé. Sí. O si sigui, veus que eh, no arriba a aquesta informació a, ni alss mitjans de comunicació de masses ni, ni per exemple, a les escoles, no es parla d'això, però que el, el, en l'àmbit acadèmic, si comences a mirar sí que hi han coses, sí que estan estudiant i que sí que, sí que es troben coses d'això. I el que vaig fer jo, fer no, no, no he fet una investigació en els fons originals ni clar, perquè tindries que saber catalantic i, i, i latí. Ah, i podries posar una mica més de debat? O posar de o, no? o mirar malament per perquè... veure... Sí, però la tinta que ja va canviant, i... ah, vale. era per això, eh? Ah. Sí. Vols que canviem sí, algú? Right? Bueno, sí. Estic aquí en estos casos, ara. Estic Vale. Bueno, doncs... La deia era això, fer una investigació de... sobre aquestes... aquests estudis més acadèmics que, que han fet i aquests estudis sobre... som... normalment són molt localitzats, es fan en pobles i tal, i no hi ha una visió global de conjunt de d'aquesta història. No? I la, la meva idea va ser bueno, agafar moltes, molts estudis d'aquests i fer una visió global d'això. Però clar, no tenia pretensió de fer un llibre ni res, o sigui, això és que el que passa, si jo volia fer una, un document de unes 30 pàgines, però que doncs, no he pogut, és impossible. O I sigui, he, he, he parat amb això perquè, si no, perquè és que això ja esgaria molt, però també és, eh, és important que no es pari aquí, o sigui, això té que continuar aquest estudi. O sigui, jo ho he fet de manera personal, però o si sigui, Google vol eh, crear un grup de treball sobre això, és molt important fer-ho, perquè això és el començament només, no s'acaba aquí. Això és la portada del llibre, m'ha fet un, un amic, eh, que és pintor, i, bueno, una de les altres coses que ja és que no hi ha ni, quasi ni, ni, ni imatges ni res sobre el passat popular, ni pintures ni res. O sigui, és, és complicat. Alguna cosa veus a, a, a, a Vic o a Ripolle, a Vic, però hi ha molt poques coses. No? En PDF surten, en algunes paraules surten juntes, no o sé sigui, ara veure ho veureu. Però... Pasa? Vale, sí, passa ja s'ha passat explicant aquí. Ara. Sí, bueno, això... el que he comentat ara, això sí que es pot passar. En sortir d'algunes paraules juntes, el passador que he fet. Serà una mica complicat. Sí? Ja, passar, sí, això no és el que he comentat. Vale. Eh, el tema de Catalunya, clar, eh, Catalunya com a tal és la primera referència escrita sobre el mot Catalunya, Surt el 1117, un text de pisar que parla d'un conte, català, però clar, això no és la història popular de Catalunya, això és la, és la història de l'elit, no? o sigui, eh, posa en aquest nom, és l'elit que ho fa, però si sí, sí, volem conèixer una mica el sistema de... com es eh, muntaven la vida, diguéssim, la, la, la, les cases populars, que anar una mica... A, abans no, no és una cosa tan artificial com quan eh, surt aquest mot i ha canviar de cosa, no. Llavors, eh, si, si ja anem per exemple la, als eh, pobles originaris o eh, abans de preromans, doncs veiem que per exemple aquí al Pirineu Català, el que era, encara que no era Catalunya, de Catalunya, eh, hi ha un bascons, ja ha requitants, hi ha hiberts, també a la part més baixa, de, de Catalunya i tenen els costums, que són assembleàries, eh, per exemple, primer vol predomina el, el tema de la ramaderia, eh, al més a baix predomina l'agricultura, però molt, són cobers molt assemblearis en temps de pau que, i quan arriben guerres o conflictes escollen un, un caidí, per exemple els llivers, però eh, assessorat al capdí per eh, totes les famílies o sí, no és una cosa com una dictadura, no? i és això, l'assemblea ja ve, és anterior a, a, a, a lo que és la, la, la mitjana. Vale. Eh, Bé, bueno, després arriben els romans i això pues, somet, s'ometen a tota la població, no? eh, i això s'acaba. No? En un temps es veu, per exemple, com la ciutat romana és espoliadora explota, i explotadora de de les comunitats rurals i iberes, o sigui, i, i com fan esclavos, això és una societat, un sistema esclavista, eh, i, bueno, i els esclavos fan la, la feina més dura i no, no, no, son, no es consideren persones sinó objectes, ¿vale? i per exemple als cibers es, es obliguen a, les obliguen els romans a emmetre moneda, similar al de Maria Romà, i per pagar els tributs que que van a l'estipendi, o sigui, al salari dels soldats. O sigui, en principi, els tributs, la regla dels tributos és per pagar els soldats, els impostos, vale? si, si pot passar. Això, per exemple, és un, una òpida, un, una comunitat iberal, eh, que és, bueno, construint a sobre del turó, no, no només per veure com s'hi arriben eh, enemics, sinó també per veure des de dalt eh, els seus cultius, si hi havia plagues o qualsevol, per detectar-ho des de dalt. Vale? Això és molt interessant. Espanya interior que és com, eh, la, la zona aquesta, com ho diuen els romans, al principi era així. Eh, Sembla els paixos catalans, no? Mm -hmm. Això ho diu molt de... de, de dóna que pensar, també. Si... Si passem... Després, bueno, va arribar la, va arribar la decadència de l'Imperi Romà. i una de, les, una de les causes, jo penso que va ser també la, la, una nova filosofia de vida que va ser el cristianisme. Vale. Eh, el cristianisme al començament, el cristianisme primitiu i això es veu als textos cristians primigenis, que anava en contra la propietat privada concentrada i anava en contra de l'esclavisme. I això, si la societat romana estava basada en l'esclavitud, en la concentració de, de, de, de diners, diguéssim, de poder, doncs estava anant en contra de l'emperi. ¿vale? I això es veu, o sigui, hi ha, hi ha un llibre de, de Rafael Altamira, d'un historiador, que té un capítol sensei on diu això, que la base doctrinal de comunal és el cristianisme. I, i que ja son, per exemple, el llibre, llibre de, el fets dels apòstols parla sintetitza ja els, la comunitat de béns que, que és molt semblant al que és l'expressió el, el, el consell rural, no? A tot també és igual. Eh, bueno, doncs això té una seva certa influència. Eh, un altre tema, per exemple, és que les primeres igleises cristianes tenien la mateixa eh, arquitectura que las basílicas romanas. Y las basílicas romanas eran no eran un lugar religioso, era un lugar de asamblea, era donde tenían, los romanos tenían el templo, el templo. O sea, porque, qué curioso que los cristianos eh copiesen la basílica y no copiesen, o sea, no el templo, ¿no? Claro, o sea, Por ejemplo, la basílica de San Foy en Liérda, o así. Es para el cristiano. Això sí, ja pot passar. També bueno, va haver un, una, una decadència de les ciutats, eh, sobretot també perquè bueno, el període romà eh, des de principi era, era de, de, de, o sigui, un autoritarisme, no? però va anar a pitjor, o sigui, fins a un punt que la ciutadania romana ja perd prestig i molta gent marxa de les, de les ciutats. I això ho considero que aquí, a, a, a, zona, eh, a bueno, les, la nostra bueno, zona, la follia de les cil·les al camp, la, la ruralització, diguéssim, i com les, les famílies comencen a, a apoderar de la seva, de la seva pròpia vida, de, fan els seus mòtodes de producció, i és un alliberament de la força de treball. I ja això comença allà, al sec de comença. No? I al bueno, mateix tema, a més del cristianisme, es dona també revisions camperoles. Per exemple, les vacaudes són, són revisions camperoles. Per exemple, diuen que eren exèrcits on era composto, compost per una infanteria de camperols i una cavalleria de pastors. Això ho diuen historiadors, no? I bueno, molta gent que de les ciutats es, es va unir a les, les vacaudes. Van deixar i, i historiadors que diuen que era un intent de revolució social que estaven intentant crear un país eh, fora de l'imperi romà. Més autònom i al marge de l'emperi. Al segle del VI, del VI a l'VIII, com per exemple l'historiador Josep Maria de Salerats eh, parla de, de descobriments arqueològics de, de comunitats on no sembla haver centres de poder senyoriades. O sigui que eren totalment autònoms i, i, que, i que eren de caràcter autàrquic, o sigui autosuficients. I això ja al segle VI. I això només per l'estudi ar per, per arqueològic, perquè hem que tenir en compte que, que aquestes comunitats que hi una tradició oral no sap, no sap molt d'aquesta època. Només es pot saber a nivells d'estudis arqueològics i alguna cosa més. És després que es comença passava més per als escrits que no fan, moltes vegades no fan les comunitats, sinó que fan els altres, no? els tres poders. Vale. Aquí, per exemple, el, el fet que el, el poder que en aquesta època, amb de, la, la decadència de l'emperi romà, hi ha poders com els bici-bos, el musulman, els prenguis, però que no tenen suficient poder per sotmetre a, a les cares populars i que això fa que la gent s'ha fàcil l'apoderament de, de, de la seva vida de la seva autonomia, de la seva, seva autogestió Això és important també quan els poders no són tan forts als altres poders la gent té molta autonomia també per, per fer la seva vida per, per autogestionar-se Per exemple... de Pots tirar una mica cap a... Ah, bé... No, és igual, és igual Continuo aquí. Vale. Mira, ja està. Sí. Pots una hora bueno. o no? no? No, és igual. D'acord, vale, gràcies. Bueno, eh, aquí ja... Eh, parlaria ja de l'autogovern popular ja en referències escrites. No? Eh, abans de, com he dit, abans del segle X, o... sí, segle X, és difícil fer-se una idea només amb a l'arqueologia, a l'institut de que arqueologies de les comunitats aquestes. No? Però ja comencen a haver-hi el segle IX o X, eh, les cartes de poblament, les, les de franquesa i, i altres tipus de document, que eren escrits per els altre, altres poders, vale? però eh, ja comencen a parlar dels de costums de, del, del poble. No? I, no és un, i quan surten eh, les costums en aquestes cartes de poblament no, no és l'aparició real sinó l'oficial. O sigui, l'aparició real és molt més antiga i, i per exemple, el diu, eh, aquí ha sortit lluny eh, tot, però quan diuen, eh, surten en, poble, en cartes de poblament, surten, per exemple, coses com, o frases com Proud antiquitus et fier consuetum, com en el temps antic era costum. O sigui que està dient que això que, que, esten, que, que estan sancionant els, poders, els altres poders, ja existia abans. I no, no, no estan donant l'ordre que aquesta que feia sinó que ja ho feia abans així. I així surten a moltes. O antiquitud se'n concebueron, també surten eh, com, acostumaven, com acostumaven a l'antigüetat. Vale? O sigui, hi ha diferents frases que, que ja et fan pensar. No? I això no és una cosa que he dit jo, o sigui, això és, com ja he dit, l'estudi és sort de, de, de que, d historiadors d acadèmics, no? Vale, per exemple, l'historiador eh, com Jesús Aciro de Martín diu el costum era anterior al primer polític concedir pel rei i, i en moltes, eh, moltes vegades el, el primer polític era totalment prescindible. Vale. Era una imunitat que era totalment imprescindible, que els veïns no representava res, que això representava més per un el... compte per senyor, o sigui, sí. pel poble no, perquè jo estava fent fa de segles. I vale, el ja, que dic, no? als documents surten moltes costums. Vale, i... I un de... Una... a veure... Un dels trets eh, més característics d'aquesta època era això, que hi havia diversos poders, no hi havia un poder únic, sinó que hi havia un poder, i, i molts poders junts que, que eren dèbils, i el poble tenia el seu poder, també hi havia un poder popular que, que, que tenia plena autonomia, o sigui, que els altres poders no, no, no eren suficientment forts per poder sotmetre al poble. Vale? I, bueno, doncs, com com s'ho organitzava el, el, el poble? Doncs, com tot en l'etat mitjana no, és, no podem parlar d'una manera global, sinó que és molt heterogènic, no? les formes d'autogovern i de com, de, de, com, de la seva economia com ho feien, però bueno, sí que hi ha alguns trèfics que podem treure. Per exemple, hi ha el, el Josep Maria Fonirrius, que és l'estudió més important sobre, sobre les cartes de pobrament, sobre les franquícies i tal, ja, que, que, no sé, surten moltes, moltes cartes voluvent, ja que diu bueno, que, que al principi l'Assemblea General de Veïns era la, la forma autogovern que tenien els pobles a Catalunya. Que era la, l'Assemblea la, General de Veïns o de la Universitat, que la Universitat vol dir la totalitat dels veïns d'un de, joc. Vale? I que reia molts noms l'Assemblea la, General de Veïns o de la Universitat com podia ser Comú, la Comuna, el Consell Vesillau, al Vall d'Aran, de l'Ei, Consell General, Concilium, Capitulari, Concilium, i ja hi ha moltes formes de la mateixa, i que cadascú per l'organisme pues, ho feia d'una manera o d'una altra. Vale? I això surt perquè surten les assemblees, per el molt que compartien en comú, no és perquè n'hi hagués encara de fer així, sinó perquè havia unes coses que eren col·lectives i que havien d'organitzar que i que tenien havien d'exestionar i decidir sobre allò. Vale. Per exemple, la, la, la primera vegada que surt eh, la, el Consell, la paraula Consell, és la Carta de Pobla de Cardona que és en 1986 que surt, vale, que està datada, que és, eh, que és el terme concílium. El terme concílium no és molt típica que a Catalunya, va sortir allà però després el més típic és a universitats. que Surt per exemple la Primeria de Lleida en 1217. I en aquestes reunions que es feia, si pot passar a l'altra, bueno, pues es decidia moltes coses. Per exemple, la regulació de l'aprocentament dels béns comunals, la regulació dels cristiaments dels ramats, i posava i pinyoraven contra els més usos, i preveria contra els altres poders. Quan tenien que defensar de el que era considerat el seu, pues, anaven a preguntar -se, els senyors o, o el comte o, o l'església, el que sigui. I com ho feien? Doncs a Catalunya. Doncs ho bueno, anunciaven a les assemblees quan ens tenien que reunir, o anunciaven a toca de campana, o a so de banya, o a qualsevol altra, clarament. I com ho feien? Doncs depèn, fora de l'església, Eh, o dins, hi ha llocs que es fa dins, eh, l'era d'un mas, eh, a la plaça, al pati del castell o fora de castell, perquè el castell també és un tema que ja ha molts llocs que es veu que, que el castell ho van fer el mateix mateixos vells i per una forma de defensa, no? perquè era una cosa totalment lògica que ho fessin. L'església també era una cosa seva, que era, com he dit, que, que ve, ve de la de les basíliques sembla que bé de, de, de les basíliques on es reunien, no només feien un tema de religiós. Vale. La parròquia, per exemple, era un, era un, un, en aquella època era un sinrònim de la universitat en, molt, en molts llocs. O sigui, era com, com la universitat, com el lloc on ens reuníem. Com... Després va ser l'Ajuntament, però ajuntament és el d'Història. Ara parlaré. Vale. Com era aquesta economia, de... bueno, aquest sistema, diguéssim? Era molt complexa. Era molt més complexa que és ara. Eh, perquè ara sembla que hi ha un, una dicotomia entre col·lectivisme i propietat privada. Però allò era és, un, molt més complexa, per exemple. Eh... Hi havia gent dels familiars, hi havia propietat familiar, que no era la propietat plena com es coneix ara, era una altra història, d'acord? Ja la Hi havia bebès comunals, que eren un complement de l'economia familiar. Hi havia serveis públics també, botigues de frutes cassos, tavernes alberts, havia, i això ho feien per pública subhasta a un veí i, i tenia que complir les normes i de, de, del comú, de l'Assemblea General de vins. Hi havia medis de transformació que eren comunals, carnicería, fargues, molines, forns, flecas, que eran que, que, que de manera conjunta a todos los vecinos eh, que vayan a eso para cosas de producción común y por la subsistencia de las familias. Bueno, después, el eh, bueno, común estaba formado por casas o familias. Eh, no? Entonces, entre familias también se ayudaban, había ayuda mutua entre familias. Aquí en Cataluña les veían muchos noms, pero TornaJornal, TornaJom, que era cuando andabas a la casa del, del tuveí, le ayudabas a recoger la pollita, o... y después del vehículo te lo hacía tú. Después también, para las casas más fortes, había otra veía no era que era una cosa Eh, un complement, no era una cosa que, sí, que era l'únic que hi havia com ara, sinó que era de vegades, perquè com un complement i com que estava al comunal i que estava als serveis públics i tal, també hi havia de vegades que hi havia allonat. Vale, que és, era molt... Jo que és un tema molt complex, o sigui... Vale? Eh, ja, també hi havia... Eh, eh, aquí a, a dalt, per les obres de edificació, es feien en treballs col·lectius. Vale. Això que no es ben bé, eren treballs col·lectius vale. que es feia per quan feia reparar un pont, una edificació que era del comú o una, for una fortificació, el que fos. Pues, eh, hi havia un treball col·lectiu també, que aquí per exemple es va eh, anomenar tre Treballa Llova, el, el, el Vall d'Anna es deia Bediau, vale. també per la defensa també hi havia ha, ha serveis. Per, per exemple, estava el jocs veïnal, que era pues, com una milícia popular, no? que, igual que va haver a, a Castella les, les milícies consellí consegiles, pues, allà estava el jocs veïnal que es podia dir sometent, sacramental, eh, tenia diferents llums. Vale? I també hi havia un servei de guaita, que, de, que, és, que, que els veïns s'anaven tornant i anaven a la torre de defensa a vigilar, i feia un servei de guaita. Vale? I també havia, a part de, de l'Assemblea General de, de, de, de Veïns hi havia altres organitzacions com la, les comuneries, els gremis, l'Hermantat, i sí. aquí es veu una mica com era l'Hototisó. No? Les 600 podien, podien ser d'alou de, de, de, de, de o d'enfiteusis, de, de dos tipus, com en el domini directe, era, quan era domini directe era d'ous i quan era domini, de domini útil era els d'ellà, ja, en fi deu ser. I els menys comunals doncs, també podien ser de l'ou comunal quan era domini directe, d'empriu de quan era domini útil i també a vegades era també de, de propis. I era, hi havia rendaments, per exemple, doncs, hi havia vegades que... I això per al mateix és el trus de, de comunal, o sigui no que sempre fos bueno, així o així o així, de les circumstàncies, els veïns ho canviem, no? Això del predi vol dir, bueno, heretat o... Bueno, un, un... una heretat d'una família, no? Aquí és que, per exemple, et tenim un real eh, hi havia també els, A part del comunal hi havia el que es diu els drets de, de les servituts predials i les servituts personals. Vale? Que, eh, bueno, aquí es veu que a terme conreat eh, els béns podien entrar a les terres de, de familiars en de, de, de determinats moments. Vale? Quan per exemple, havíem ja fet la, la, la, la collita i hi havia una segona serba, el ramat del comú podia entrar ja. allà. Vale aixecada, depenent del joc, podria ser aixecada la collita, o sobre plats, les seves o terres reserves, que aquí es deia redag, aquesta servitud de, de predial. ¿vale? Que el servidut s'acostuma a dir ara que és un esclavisme, això no, és veritat, això és una obligació que tenien els particulars o les famílies amb el comú. ¿Vale? Però això precisament, com el liberalisme, anem contra les servituds que estaven anant amb les obligacions que tenien ells a la, a la comunitat. I això s'ha d'adversar molt. Les conreus en espais comunals igual. Es feien... Podien fer repartiments, per sort, per les foganies i tal, i també conreus temporals que es deien bodigues. I també havia aquí, quan eren bodigues, per exemple, estaven temporalment en bas d'una família, en un espai de titularitat col·lectiva, Igualment hi havia tres de pastures als veïns, l'espigatge, que l'espigatge és una, una altra eh, servitud de eh, predial, diguéssim, que és eh, igual que el, el redall, o que aquí, que, que en altres lloc es diu derrota de meses, el redall és el mateix. Doncs vale? pues l'espigatge era el truc que tenien els veïns d'entrar a les propietats familiars a recollir, per exemple, les espigas que s'havien obligat als segadors. Però es feia extensible a altres productes, Si sigui, jo què sé, si ja pones a la terra, tenien el tret d'agafar aquestes, això és l'espigatge, que en castellà es rebusca, el tret de rebusca. -re -re o sigui, que no només és el communal, sinó que hi ha un tret dins les propietats que tenien els veïns, també. Lo, més, en termes del conreat doncs hi havia tam, més per al comunal, eh, podien anar als boscos comunals, a treure llenya, carbolletal, fusta, resina, suro, frisillulestres, casa, aigua. O sigui, tenien un complement bastant important per a la subsistència. Les garrigues, herbes, arbustos, els arbustos feien també traves artesanals, feien coses, cistelles, tal, a les pastures per al ramat. A uh, marxar-se i salades ja eh, bueno, pues tenien la sal, jo, carlins, ossis, ca, ossos, ossos, per fer mitges, ja, per exemple, fèiem, o sigui, de, de la natura tenien moltes coses. I aquí pues, bueno, ja havia vegades que del comunal ho feien per al consul familiar i havia vegades que feien per arrendament de partides. Per exemple, la semblava que era a Tortosa que el, el comunal, o sigui, la gent, els veïns tenien, eh, era gratuït per als veïns, però per als forasters es tenia que pagar, un, o el 40è, no sé la que no. O sigui que en no, el mateix lloc, depenent, doncs era, era de propis o era gratuït. No, després ja veurem endavant que mm. els ajuntaments s'apropien de, de, de la titularitat, i però això, al principi no era així, era, era tot comunal. El que passa és que a vegades era de propis, a vegades era de... i a, a mateix temps doncs, també, era gratuït o de propis per què fos, o sigui, per als veïns, per als foresters... pastures igual, hi havia pastures que eren dules, ramats comunals, quan els veïns tenien poc ramat i no podien permetre un, un, un, el seu propi pastor o la família o tal, el que feien tots els veïns és reunir tots els ramats amb un pastor que es cuia, i això es diu dules, es, es dona molt al Pirineu. I, eh, bueno, després hi les ramats de les cases grans, que, que, que ja tenien el seu propi pastor, i això com vivia, o sigui, no, no era una cosa... Eh, tots estaven interessats en el comunal, les, les casas grans i les casas petites, tots. Bueno, el tipus de profitament del comunal de forma gratuïta estava com podia haver l'explotació col·lectiva que era simultània i no es podia dividir, hi havia de dos tipus. quan Hi havia un límit, diguéssim, en, en el consum que es podia fer, o en altres llocs com a Andorra em sembla que era que era, no havia límit però sempre que fos per consum familiar i per les, les seves necessitats i ja està. Vale? Hi havia altres tipus de de de, comun, de comunal que era la distribució del ben lots sort de quotes, que això per exemple les voguicas és un tipus. Vale? Però d'una manera temporal, això, vale? i quan no es prestava la divisió, però tampoc és per accedir simultàniament a l'aprofitament de tots els veïns, sinó s'escollia una persona en publica subhasta que feia això, i que, però que tenia que garantir que fos gràvit per, per al comú també, perquè ells es quedava una part i o sí sigui, que hi ha molt, moltes formes de fer l'aprofitament del, comun, del comunal. Això es pot passar? Com passa? passar, sí. Vale, aquí la, ja, bueno, això és ve una mica, en resum com és el el, el, comunal, el sistema comunal, la forma que tenien, la, de govern que venia, la presentamblea general de veïns tal, però bueno, igual que això és un tema de segles la construcció d'això, doncs també la destrucció d'això és un tema de, és també de segles. O sigui, no és una cosa que d'un dia per l'altra es ho han carregat i no va, va costar molt o si sigui, els pobles van oferir, van oferir molta moltíssima resistència. De fet, van a haver guerres i, i tot. O sigui, I i el, el, el, com estava armat. O sigui, no, no és que, com ara, que no. O sigui, en aquell moment, cuidado. Al eh? eh, bueno, principi, al bueno, segle XI, la historiografia oficial diu que hi ha una revolució senyorial, però també eh, és veritat que, bueno, que a la vegada hi ha una, una reacció del eh, que es diu el moviment de Pau de Treva, hi ha historiadors que diuen Pierre Bonací que diuen que això ho ve de, que ho proposa als el, campers. No ho no ve de la restesglé que això. L'església eh, després eh, i, i, i el, el compte eh, s consumeix però per, per, per tenirure profit això, però la, la, la decisió va ser del comú de, de les moies de, de Pa. Després parlen també de, de l'esports de, de, de Cervera el 1202. parlen del mal ull de que realitzen les coses el senyors van dictaminar l'usual de el, el, el tractandi, ¿vale? els massossos, però, bueno, eh, historiadors com Paul Friedman diuen que al segle XIII encara el, el, el comú tenia plena autonomia. O sigui, que, si ens va sent només en l'escript, sembla que allò era un, bueno, un acoso i d'arriba, però no, no sé si. O sigui, hi ha altres coses que, que es tenen que mirar també. Si mirem només l'oficient, o sigui, continuàvem tenint molta autonomia. Després, un tema que sí que va ser per mi determinat va ser el pas del Consell General, Consell, eh, en altres llocs es va dir Consell Tancat, aquí va ser el Consell Llorat o el Consell Destre, aquí us deia. Que és quan el Consell General de l'Assemblea General de Veïns eh, se li feia una nova cosa que és la, la, el Consell Lestrer, que és una, una un subconjunt de veïns que fan que, que, que, no, ja, eh, un, un cos de directius de magistrats i d'assessors també que són els consellers. Vale? I això ho posa el, el municipi orgànic i ho posa allò en primer. Per exemple, 1200, fins al 1249 a Barcelona es reunia la, la gent, els veïns, a la plaça de Red, tots, el conseller real hi 1249. O sigui, després del 1249 es comença un jauna primera ja posa el municipi organic. Què passa després del 1249? En el 1265 es crea el Consell de a Barcelona. El Consell de és el consell estrem més important de Catalunya, més important de Catalunya. O sigui, eh, no... ara la historiografia veu el Consell de com una cosa molt bona, però en realitat va ser la, la, el pas de l'Assemblea General de Vins al Consell Estret, aquí a Barcelona. I va ser abans que en altres llocs. Per exemple, a Catalunya, a Igualada, el, el pas de l'Assemblea General de Vins al Consell Estret va ser en el 1335, I, per dir una altra, quan afluia el 1400. Això no vol dir que l'Assemblea General de Vins desaparegués. Continuava, però hi havia un, poder, un, un Consell més que era un subconjunct que tenia poder. I que, i que estava diàriament allà fent coses Qui, qui nomenava, que, ho nomenava? Des de, de l'assemblea? Era de la gava que poteixi o nomenava el, el rei? No, no era, era, eh, era independent de... A o sigui, les comunitats locals eh, per una banda estava la universitat i per una altra banda estava la cúria A la cúria estava el batge que era el representant del, del, del comte o del rei i per l'altra estava la universitat. A la universitat en aquest moment està compost per l'Assemblea General de Villes i per el Consell Estre. O sigui que és autònom, de, però sí que hi ha una certa vinculació. Però el, el, el, que, este, el que teniu que quedar clar és que el, el, la curia, el batge, era el representant del de, batge, que ara és l'alcalde, era el representant del, del senyor. Ara ens venen com és el representant del pot. Pues al principi estava clarament diferenciat, per una banda a la universitat, que era en el poble, per l'altra banda, la cúria que era amb el vaig al capdavant, que era el representant del senyor. ja ara sembla que està tot barallat, no? David? Ja ho veus. Bé, doncs, ara jo passo la xiu i, i vaig... Eh, bueno, el pas de, hi ha historiadors que els diuen que el pas del conseller, conseller va ser un, un, un moment clau de, de pèrdua de poderament de, de, de les classes populars ¿vale? perquè el bueno, mal, malversament de fons sense control dels veïns ho feien ells ho a fer perquè no estaven al, al darrere els veïns sempre l'assemblea ¿vale? de veïns no feia cada dia però aquesta gent sí que està, començava a estar cada, allà més, més diàriament Y això és una de les formes per exemple de es van deutar a la universitat i, i, bueno, i va ser un començament no? de, de la crisi de la, de la universitat. al eh, segle XV, eh 14-15, bueno, un, un moment clau són en la, la Pesta també, eh, són les guerres en Castella, eh a Gènova i revoltes a Sardenya, eh quan les la, les de suinament a la ciutat i i, bueno, i, què, i què passa? Que en aquest moment la Sardenya i Sicília en els grans de la corona de Braga. I com que hi ha guerra, què passa? Que ja bueno, fan, també. Vale? I a més, eh, confluís també amb les males collites, l'humà eh, l'any primer, 1333, eh, puja el preu dels aliments a les ciutats. Vale? I què passa? Doncs fan una desnutrició, el sistema immunològic debilitat les, les universitats s'endeutan perquè estan obligades a, a, a pagar i ja a abastir els llergis, els cavalls i tot, de, de l'exercit i comencen a endeutar i la gent no volia això. o sigui, què passa després? La, amb, amb la gent debilada, per, perquè passava un fam la gana la pesta negra, les pe, pestes ja han hagut sempre, però si, si passa això, la llet no estava preparada. O sigui, I això va passar, o sigui, va haver guerra en tot. De... És un, és una, penso que és una causa. de La festa negra no és l'orígin de, de, de, de, de perdre el 55% de la població. És la, bueno, una, un, un, una conseqüència més. Hi ha nombres de la població als que trobem? Eh? Quants tindies, Sí, no si es de... parla del 55% de la població que va morir però tota aquesta col·lecció, no sé, donar, ja, ja, 40. 350.000, ostia, no revo, ara, ara, no sé, tres mesos, passar que ja anem més ràpid. Ahí tete no, paderà, no? Sí? Ja som... <laughs> Això, el eh, tercer tema és eh, bueno, eh, què passa? Que les masosos que s'havien dit eh, sancionat, diguem, a o el 1202 al post de Cervera que, no estaven, que sembla que no estaven anant d'una manera general amb ous, aquí sí que es comencen a donar. Amb els descens de la població baixen les rentes i els senyors intenten ja anar a sac per, per tenir més ingressos perquè hi ha més població i diuen, i aquí sí, però què passa? Que aquí es donen les guerres de remensa, que aquí la gent ja... O sigui, perquè no es dona abans d'això? Bueno, aquí es dona. Aquí son la resposta del la del poble, o siguer el poble quan es exigia el sempre s. I i i què passava això? Bueno, després de, de cent senals a lluita perquè això ja sembla que es col col Freeman, que diu que aquesta, aquesta revolta que va a ve del de la de això entre revoltes que va haver i guerres de RNSE i tal, va, va ser un segle, de, pràcticament, diu que és, que és Eh, un fenomen excepcional a Europa per la seva persistència durant tot un segle. Mm -hmm. Paul història. Vale? Però què passa amb això? Quan ja arriba la, la concòrdia de les guerres aquestes, a la sentència literària de Guadalupe de 1286, es passa dels més usos al contracte de fitèntic entre els senyors i els camperors. Vale? I això d'una manera més, més general. I això que representa? les terres estàs abertes en compte que l'amfiteutic es podien parcel·lar. És a dir, establíem porcions més petites que eren un nou nivell amfiteutic que es superposava l'anterior. I així definidament, o sigui que podia fer el mateix. Fins que al punt que bueno, l'amfiteuta arribava a ja un nivell que, no, que tenia una parcel·la molt petita. Bueno, això també va ser una, una, primer, una primera forma de desenvolupament de la, nova borgesia, de la nova borgesia que es va fer. Vols passar? lavvors. Amb això, eh, amb el contractefaètic d'una manera itzada, comencen al segle, des del segle 16 XVI al XI comencen les partís i els senyals ho a acumulaar. I també és, amb les guerres es dóna també eh, per a conseller Excret es donna valoracions de fons a les, a les universitats. Aquest for partícules que estan surprent el comunal. Y aquesta gent que està mal vers a fons a l'universitat en els corridors estrets, són la mateixa gent. Vale. Són els mateixos. mateix Però una banda, als salvaguards comunals, com es fa? Pues eh, la bossa de dreta O si sigui, hi havia un dret que podíssia tenir un per l'aparició, podíssia agafar una mica de de comunal, però aquesta gent ja ho fa a, a l'obestia, no? Ja, i els veïns queixen no? de què que s'està fent, perquè estan desenvolupant un mercat que està necessitat pels poders també. Els, els senyors també amb mercat breus comencen també a, a, fi, a fer allà comunal, eh, com, comunal eh, com si fos de, de contracte futeuptic. estan allà enganyant, o sigui, posant una documentació per després de dir, mira, que està, el capbreu aquest està com contracte fitèutic i els veïns, hostia, cac, els veïns seguien la tradició oral i, no, i tot estava plantat de, de paraula no? i ells comencen a, a fer així. No? Els particulars eh, utilitzen l'eina del, del banc, que és un mètode coercitiu de, bueno, que, que es demana al principi a la Batgia General de Catalunya perquè, no, no, perquè els veïns no entressin a les seves terres que tenien en compte que té un fet útic i no, i no, i no, no respectant les, les servituts precials que tenia el, el comú, com la derrota de Mises, Orgadai, es, l'explicatge, tot allò que he dit. Vale, o sigui que és un, un començament de tancament, no és un tancament físic, però que amb més vals, amb, que, que, que suposen, si és, si és com, incompleix això, suposen multes, eh? i la gent que no té recursos suposa 30 dies a presó, doncs comencen a expoliar tot, totes les funcions comunals. La universitat també endeutada Eh, comença, ja no eh, al principi es comença a posar en préstecs, amb violaris, hi en censar morts i tal, per poder fer front a, a les deutes, però al final no pot ni això. I què fa? Vendrà a carta de gràcia al comunal. Carta, la carta de gràcia era un, un instrument, que, que, un, un, una eina que hi havia abans, que era que tenien el, el dret de retroventa, o sigui que el, el venedor podia després comprar el mateix preu i recuperar el, el bé. No? I això és la carta de Gràcia. De Gràcia. Vale? I això pues, bueno, es veu que amb això es va, es va començar perdre acumulada. Abans de les desamortitzacions estem parlant, que sembla que tot va ser desamortització. Aquí va començar. El que passa que aquí el poble va, va, va, va donar molta guerra. Què vale? passa? Després arriba la guerra de successió, l'elèctode de Nova Planta per les universitats, pel model d'Ajuntament castellà. I aquí ja des, la, la universitat es desmonta, ni Consell Estret ni Assemblea General de Veïns. I ja pos aquí un, un, un, un alcalde, un batge, amb un consell de regidors, que està en, en, estan anomenats per un corregidor. Aquí ja el comú no fa res. A la ciutat, sobretot, Al camp, encara el món rural encara té un poder, les clars populars. Però a la ciutat això fa molt mal. Ajuntament model castellà, castellà que és l'ajuntament. No? Amb això és el camp d'acció del partère comunal, perquè l'alena aquesta que, que és posat a dir va començar a prendre més comunal encara, amb els mateixos mètodes que, que s'havien fet abans. Eh? I aquí es desenvolupen més força l'individualalism i la indústria, incitat per el poder volboner. Per, per la monarquia borbónica. I aquí també els il·lustrats, tant castellans com castellans com catalans, eh, comencen a, a incitar a això, no? a que tot es tanqui i, i destruir les, les servituds eh, predials i, i personals i tal. Mm. Això és el que em comenta aquí. Quan el mercat comença a demanar productes que són idonis per prou, els enterres comunes retorna la pressió més força, incitada per l'absolutisme borbónic. I aquí, doncs, el mateix que havia, passat, que havia passat en segles anteriors, a la segona meitat del segle XVIII s'incrementa espectacularment la, la, la sol·licitud d'abans. O sigui, perquè no entressin allà els béns. Perquè l'indústria s'estava desenvolupant a nivell agrari i tot. I això, i després, entre el comú i els particulars, van ser en una costa. L'Estat també va fer el seu aquí a Catalunya. No, no, no és de manera indirecta, sinó també de manera directa. La Real Armada i el Real Servei d'Alborada, -al per eh, també va fer insuficiació com ara, per exemple, eh, en, bueno, un, eh, van desforestar, per exemple, per la per fer ferro, la, per la el cos d'artilleria, van desforestar bueno, quasi tot l'Empordà. Vale, pues, si pots pues passar. Vale, aquí ja apliquen el, el segle XIX i bueno, ja continuen el mateix, les mateixes lluites per recuperar el comunal, per no pèrduques, per defensar les, les eh, que tenien comunitaris en comú, i, però hi ha un nou component, que és la, el liberalisme. La revolució liberal el que crea és en diverses llibres, precisament perquè aquesta nova origencia que estava creant i, a, juntament amb els senyors i totes els poders anteriors acabéssim amb tot el que els drets que tenien els veïns, el comoral, el, els drets de... col·lectius, no? i crea una eina del sagrat d'aquest de propietat i, i l'estat de nació com guardia d'aquest sagrat d'aquest propietat. Quasi totes les lluites que van haver al segle XIX van ser per això, per les llis de cançons de sagrat d'aquest de propietat i fa que aquest seguien el seus drets col·lectius i de, de comunal d'aquest comunalitat. No? Però el Comú català no només va anar contra el sagrat dre de propietat sinó també contra les quintes, la policia, l'aug dels impostos, els tas les amorcions i tal. No? Què va passar al resta de la península? Eh, el, el el comunal va acabar amb el que és la, el, la senyoria, el senyor, el senyoria les senyorius van acabar als senyors en plena propietat. La, la constitució de, de Càdil de 1812 li va donar als, a, als senyors. Però aquí a Catalunya, com, no, com la noblesa, no, estava molt de, no hi havia molt de noblesa i no havia i de, de, de termes rústics de l'inglese tampoc hi havia, aquí li van a donar, el, els grans exiteutes li van donar en plena propietat el que ja tenien. O sigui, es va oficialitzar la ja, usurpació que havien fet abans. Però això eh, em sembla que, em sembla que ja la desamortització no va ser tan gran a Catalunya però és que el que es va, es va fer no va ser una desamortització ben bé, ben bé sinó que es va oficialitzar la usurpació de segles anteriors. O sigui, es va passar a plena propietat. Però o si sigui, també va haver a Catalunya, eh? no dic no. Una cosa que va passar, bueno, doncs, que diu que la gent que es va eh, eh, revelar amb això són tots reaccionaris perquè anaven als cardins. Doncs no, o sigui, hi ha molts autors que diuen que no, aquesta gent anava als cardins perquè eh, tenien un enemic comú, però de, a, a part d'això no teníem res més, ja no el compartien, estaven defensant el seu, els seus mitjans de subsistència. I això és bé, Quan el, llibre, el 50% del llibre és això o sigui, és el segle XIX, no? Però hi ha molta tela allà. I aquí bueno, els que creen al principi l'estat-nació són els propietaris, són els que podien formar part de les milicis nacionals, el poble no podia, si no era propietari no podia, la policia era, és, són propietaris els que podien votar, que podien participar en política, el que teníem més possibilitat per a quedi els béns desamortitzats... O sigui, està tot fet per a les propietaris. Bueno. Bueno, el comú continua a intentar recuperar els béns comunals i els tres corruptius, però es troba en un sistema que, a de d'usurpar el que queda comunal, regularitza les usurpacions de segres anteriors al nou marc de cartes com propietat bueno. O sigui, això és important. No només en una llengua de la amortitzacions, ja, hi ha també d'això d'altres que ha pogut passar, que és l'última. Això és com una plana de, de, la, de la desamortició de Madoz, que és pràcticament el comunal la que va influir, va influir tant a la resta de la Península com a aquí. Durant l'antic règim, els ferents comunals i de propis es consideren dins de la mateixa categoria comunal. La diferència entre els, els dos es limitava a l'explotació, no a la seva titularitat, era, era titularitat col·lectiva. La mateixa terra podria ser un tipus o una en diferents períodes, segons les necessitats de comú. A partir de la règim liberal, el, el comunal és el sector de la desamortització de de si porta vint anys sense ser de propi. O sigui, separen la categoria de propi de la, de la categoria d'aprofitament comunal, com si fossin categories diferents, però això és una, un, una trampa que fan els liberals per apropiar-se de més comunal, perquè a més a més, Precisament, eh, per les guerres, per la causa de les guerres i l'endeptament dels de, de, de de municipis, molts mol, comunals estaven de propis en aquell moment per, per poder arribar a subsistir. Llavors, un comunal que si no fos de propi, era molt, en aquella època era molt complicat. O sigui, que va ser una manera d'agafar més comunal l'estat. A partir d'aquell moment, els béns de propis es consideren de propietat de la Juntament. No, la, no, no hi havia una diferència de titular i tal, quan era de propi quan era d'aprofitar en comunitat. Això ho fa el règim La L'absensió per, per quedar fora de, de, de, de les desamortitzacions que li donaven al municipi era pràcticament impossible. I això ho diu per exemple Rafael Altomira. Diu que bon, les comunitats per, per fer totes les condicions que li posen no és impossible li dóna molts, molts problemes. I una altra cosa que passa és, i aquí, aquí a Catalunya també, a cada revisió del catàleg de mons públics, o sigui, del que estava efectuat a de les demostracions, cada vegada ja hi havia menys. O sigui, cada vegada més comunal es posa a disposició de, del mercat. I una altra cosa, el comunal que, que, que, que està al catàleg ja no és del comú, sinó que és de l'Estat. I, per últim, la gestió del comunal ja no el responsabilitat dels veïns, que això passa ja, la, la, la, diuen que la tercera guerra car carlina és ja el fill de, del, com, del model comunal a Catalunya. Vale. I en aquest moment és més, més fort encara la pressió de, de l'estat i què fa? Amb el cost d'enginyer forestals estatal ja, ja, ja la decisió la prena l'estat i ja no la prena sobre el, el comunal. I amb això ja daríem un resum de, de tot l'estudi, bueno, ja m'he molt, deixat moltíssim fort, però més o més amb això no sé si m'he passat. No, ara... Sí, hi ha molts perones aquí. Sí, jo, de, de, de fet, de, de, de, tinc un diccionari que és de Jordi Goloz, un visionari de, de, de, de l'edat mitjana catalana, que és de Jordi Goloz, que és molt, molt bo. Però sí que faria ja un rosari també, sí, sí. perquè sí que és veritat que és complicat. És que, sí, sí, és que estem parlant d'una societat que era molt diferent de la nostra, molt diferent. ja, uh... yeah, mira, li vaig prendre tota sí. paraula si algú vol parlar quan mm -hmm. el... estic en el... la guerra de successió entre els ajuntaments i la comunitat castellana no? mm -hmm. quines diferències hi ha ja, entre eh? el, el castellà i el kibi el... per exemple el... El... El les universitats en aquell moment les ciutats eh, encara estaven governades per el, eh, per el govern de les tres mans on una de les mans era les classes populars o sigui que encara tenien una, a les ciutats si encara tenien una certa influència les, les classes populars però amb l'Ajuntament això s'acaba i això és tot a dir eh, des del Corregidor i, que, eh, que substitueix el Beguet, el Corregidor i tot es militaritza, eh? o sigui, es construeix la, la, la, la fortalesa de la Cidadela Eh, bueno, ja molts veïdors són militants castellans o sigui, tot és un fort no, és, és, és que això va passar a Catalunya però en canvi eh, a la resta de, del domini borbònic d'Iapna del de plena d'Espanya eh, això va, va trigar molt més a anar posant, o sigui que els comunals uh -huh. encara van molt de temps van a, va, de... El comunal va seguir també a Catalunya, el que passa és que... Però si és que ets tu, aquests castellans... Eh, però sobretot sí. a les ciutats. Com s'exquessin. les comunitats rurals, continuava, la universitat continuava molt a l'Assemblea General de Veïns. Però o sí, sigui, per exemple, a Barcelona, a, el Consell de Cent era... era això, sí, sí, era diferent. És que hem separar el que separar el, el món urbà del món rural. El món rural va continuar l'apoderament molt, molts temps de fet el, el que és les guerres del, del segle XIX, clar, quasi tot són gent rural el que lluita la gent que lluita. El, fins i tot, a, a la Tercera Guerra Cardina, que diuen tots eren reaccionaris, a la Tercerra Guerra Carlina, van haver gent de la, la comuna de París la gent, quan va, van derrotar la Comuna de París, la gent de la Comuna de París va venir aquí a, a, a lluitar amb, a, amb els carlins. I no només això, sinó que haver republicans i progresistes lluitant amb els carlins. Sí, que això del març i del CUP no l'estem nou. No l'estem nou, ja l'estem present, no? Sí, sí, però bé, té una altra idea, eh? No és com Sí, sí, pero eso es interesante porque parece pues, que eran unos reaccionarios de... No, no, había gente de la comuna de París, de los progresistas republicanos, eh, gente rural, tot, y también había pues, bueno, gente de, de, de la élite que también estaba allá para traer profit, también. Estaba todo embarazado, pero claro, eso que hay gente de la élite no vol decir que la ley de la antirregio no quiere decir que, que eso, todo uno esté a favor del de, de, de, de los señores. Que va. Ja. Jo només et volia presentar David pel, pel treball que tinc, tinc massa per començar a dir. Ah sí? Sí. tal? I bueno, em sembla això que està en exemple de, no, de dedicar temps i així, energies a... Sí, no, costa costa treu... molt, eh? I, bueno, jo tinc molt poc temps i fa ja. mesos de treball quan he pogut i ja. cap de setmana ja. quan torno a treballar. Exacte, que pot ser una un primera anti-patro. Un primer Exacte, o primer. jo penso que sí, que és, penso que jo animo a fer un grup de cavall sobre això, perquè ja, no us he comentat abans, no, no, no... O sigui, per mi no és un llibre, és un estudi que he fet, és un llibre, perquè, bueno, publicaré, però no és una cosa amb cos tancat, que ja no, ja no es té que fer més res més, no? Ho que continuar, jo continuaré. Va vale, ser doncs que, bueno, faré aquesta publicació i ja està hauria continuar perquè és que és supercomplexa, eh? si es vol fer, bueno, ja n'he deixat un munt de material, ja, ja per, però que no es pot fer, si no seria, bueno, no acabaria, no acabaria mai. No, m'ha agradat molt el començament de tot perquè a veure, certa nosaltres a eh, Europa, a Occident, som de tant de Roma com de Grècia que crec que són com dos models a vegades una mica també antagònics d'organització. Mm. I aquí has explicat molt bé el tema de com Roma va començar a carregar-se tot un poder, diguem, a nivell comunal comun, doncs mm. i va estar impulsat el, a l'obert mm. a és igual I veig que que hi havia una altra manera de fer, no? que era la polis lliure, la ciutat lliure grega, mm. que bueno, va estar absorbida diguem, per al tema romà, sí. que... i potser hauria sigut molt diferent si Roma, eh, o amb B, a part d'agafar costums gregues, la seva religió, hagués també copiat una mica el que era la democràcia helènica, hauria potser sigut una mica diferent amb tots els efectes que podia tenir la de democràcia sí, sí. helènica, que ja ho, ja ho coneixem però que veig que va triomfar com una mica, bueno, una mica no, del tot, el tema romà, la missió romana de la societat i va quedar doncs, la part grega va quedar totalment absorbida. Sí, de fet, quan es parlava de la mitjana, és, que començava a fer els bueno, il·lustrals el ja abans és com un terme despectiu, hi uh ha -huh. eh, l'imperi romà, els clàssics i després la renaixença que és com retornar als clàssics. Uh -huh. Retornar als clàssics vol dir... als clàssics me'n refereixo al l'emperi romà, sí, sí, sí. als autors clàssics. Vale? Es retornar a l'esclavitud, es retornar al patriarcat, es retornar a moltes coses que... en aquest període de mitjana, quan ho veus, no... doncs sí que hi haurà però, alguna cosa, però no és tan fort com, com quan s'imposa ja el l'entret del romà i tot això. No? Un, un tema interessant, per exemple, al segle XIX, eh, mentre a les Corts de Cádiz eren, eren tothom, tots els que estaven allà reunits eren homes de classes altes, perquè hi ha, bueno, hi ha estudis que s'han fet, de, de, de, per exemple, els diputats catalans que van anar, tots de classes altes. Vale? I allà no hi havia dones. i i ja Documents, es veu que, que ells no volien, que la, que no consideraven que la, la dona estiguessin allà per fer política. Al mateix temps d'això, els fomenters catalans, capet, molts estan comandats per dones. I això era el poble. O sigui, eh, sembla que reaccionar-hi siguin les classes altes. O sigui, hi havia gent, per exemple, de, de Santa Bàrbara, que eren 200 dones que anaven a lluitar. A Girona. A Girona. A de... Girona, moltes dones. Eh, a Girona van a cos de, les les de, les les de les dones de Santa Bàrbara. 200 dones lluitant contra els francesos. En el sometent. I moltes, molts, hi havia sometents que estaven capitanellats per dones. I tot, igual hi havia dones també. No ho Però el comandament la dona. I, a, I això passava en el mateix moment que a les Cors de Càdiz s'estava dient que les dones no tenien que participar en política. I tots els que estaven a les Cors de Càdiz eren classes altes. Això ho diu molt. O no sí, sí. sí, els pobles eh, de la península ibèrica, igual que els pobles del nord d'Àfrica, eh, tenien llengües similars als amagics, als ibas, als bascos, sí. eh, i com van arribar els romans, Vull dir, eren societats horitzontals, assembleàries, sí. eren societats eh, que no patriarcals, que la dona tenia... I els romans van conquerir la península ibèrica, i els hi patriga molt. Eh, en canvi, el nord d'Àfrica només van conquerir la costa. I encara fins al segle XIX hi havia tota una sèrie de pobles, de les cavílies, del rinc, del nord d'Àfrica. Mm. Vull dir, que vivien sense estat en confederació d'assemblees en què la dona era l'home, no hi havia... Sí. diferència això també passa al País Basc i passa també a, a Catalunya. Des sí. del segle XII encara no es parlava, eh, sí. encara es parlaven llibres o bascones i, i la religió eh, encara no havia penetrat la religió cristiana. Exacte, era, una, era un amb cristianisme i... amb connotacions paganes. Sí, però sí. sí. jo el fer una pregunta de, de, de tot el que és comunal, d'aquests terrenys eh, comunals. Avui en dia, qui és el que en resta? Suposo que molt poc, els ajuntaments, i quin no us se'n fa? A veure, eh, del comunal ja ha sobretot ara al Pirineu, però gestionat per, per l'Estat. Per exemple, el, el Jac de Banyoles és comunal i ha hagut una, una lluita forta d'allà del, del, dels banyonecs i és, és comunal també. I, però clar, ja no és el comunal que hi havia abans, és, és un comunal totalment ingestiu o sigui, per, per les institucions estatals i, que no, I... Bé, no? Com? que no és productiu en general el comunal que hi ha o si? Sigui, no sé, que... sí, llenya, i, igual, no, fusta tot allò jo penso sí no el en el però... Montseny, per exemple hi no, no, part de no sé. la gestió de la Diputació i només especula <laughs> urbanísticament no hi ha al primeró hi ha una mica el Pallars, hi la Vall d'Aranja i això, sí que sí, sí, sí a ja, Se un... Andorra també, però mm -hmm. no, no és a la Catalunya, però almenys haguera plec un cas, no? que és un de, un de visió, que l'Ajuntament gestiona la romiol, la romiola de del poble, de la gent, els posos gestionen el, els comunals i s'obreteixen per pastures, sí, i va sempre per pastures, no sé si hi ha una explotació de, de y otra cosa es que de toda el tema forestal de catauña que sigue propiedad de la areal mitad un 40 pico per se y eso es lo que va o sea, que eso va ser yo pienso que era la comuna a mí lo que me, me hace mucho, me llama mucha la atención y he vivido muchos años en irrlaa y y he tenido bastantes colegas que han hecho el mismo trabajo que has hecho mm. tú, y veo un montón de simil sim mm, Carlos, similitudes, similitudes sí, sí, sí. con la... y lo, el hecho que en Irlanda no llegaron los, los romanos, mm. y por lo tanto alguno, por ejemplo, la tierra comunal y todo eso, todavía hay ahora, que es? Los sí, pues No, o sea que todavía hay, hay tierra común mm. que ya no se usa porque la sociedad es Ya, o sea, ya no, la sociedad no, no, estantes, no, no es para eso, pero que, que es súper interesante ver como cuando la gente realmente se auto-organiza al final llega a acuerdos muy parecidos, sí, sí, que sí, parecen sí. ser los acuerdos que realmente favorecen sí, sí. la vida de las personas, sí, ¿no? Cuando, se cuando, se deja, cuando las mujeres otra otro estatus sí, sí. en, el, en el la, pero la lo sociedad que, celta lo que quiero que veas también ¿la ¿has acabado o...? No, bueno, era sí. eso que quería quería simplemente decir que hay otro pueblo sí, sí. Que, que llegó a Pero lo que quiero que también se vea es que no no solo era comunal o, o colectividad. Ya mira eh, Sí, sí, sí no, de Y claro, esto también, esto que como iba todo de una, una manera más, eso, más o más o sea, comunal. Sí, sí, sí. Y que igual una forma, que además salió de una manera natural. Ajá. Uh -huh. O sigui, si, si imposes el, la col·lectivitat o imposes la propietat privada, mm -hmm. només es pot sostendre amb, amb la força. Sí. Si ho deixes una mica de manera natural que, que, el, que la gent parli i, i decideixi, surten coses que, que, que donen un equilibri. I que, don, que també fa força perquè la gent es, es de, eh, creixi, es desenvolupi, perquè tens unes propietats familiars, eh, i, i desenvolupis això i després tens, tens un, uns complements que no permeten que el cap d'aquesta de de, comunitat passi gaire passi... Ja. Mm -hmm. I... Molt breu, David uh, com, Quan publicaràs alguna cosa respecte al teu treball serà publicat, serà obert què ens pots dir de, de quan això pot ser obert Estic perdent Perdent Perdent que estem també com en Joan i jo, sobretot, llegint el text i llegint doncs, sí. algunes coses... Sí, sí perquè clar, jo, és el que he comentat abans, jo parlar català ho parlo, però la meva idioma paterna és el castellà. No? I jo sóc català, però és, és així, no? I, I necessito que algú que, que, ja, que com, domini més el català, que, que s'ho miri, que sigui alguna rata, i també tema d'estil, o de, si hi ha alguna cosa que vol fer allí, o que pues, pues, ho hauria de posar d'una altra manera no, no publicar això sense que i a més a més compartir-ho també perquè ells puguin posar conclusions vale, i... Sí, sí, sí, molt bé Que la teva feina té molta importància per dos raons primer per una raó política perquè dona una, una altra visió de de Catalunya, que és no la missió de l'individualisme ràdio eh, eterno, que ens va crear l'obligència catalana al segle XIX, una interpretació fija de lo que és Catalunya, de que Catalunya no ha conegut més que lo que ells vivien al el XIX, i també perquè per, permeteix comprender l'origen de Catalunya en l'Alta Edat Mitjana. ¿no? un acontecimiento popular y no con una creación del de poder condado, que lo que dicen total to, to libres, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. Sí, sí. Es como, eh, pulsar, damos la tabla en eh, lo que hasta ahora ha estado uh -huh. oculto. Sí, sí, sí, de fe. Eh, per exemple, al segle XIX quan la, la gent de L'agostera, per exemple que era un poble de Giron Llagostera, quan s'enfronten a les partícules que estaven sorpant a les terres comunals i ja, altres ja poderdes, eh, diuen que són patriotes de Llagostera. Aquesta lllen no era nacionalista eh, catalana, Ereren patriottes de Llagostera. Eh, eren patuetes de, de la seva terra. no estaven però no tenien una visió global. De, del païs, dels països catalans, els camperols. Els camperols tenien una visió del, del lloc on es movien, del, del ball, de la comarca, de, del poble seu. Això és important saber-ho. Que el poble no ha tingut mai una necessitat de, de colonitzar o de, de fer imperialisme de, i, i per això he posat al principi la, la, la, el mapa aquell de l'Hispanya Exterior, dels Romans. Surt, surten els països catalans allà. Lo crec que ho Explica'm a dreta, explica'm Al principi, però, onal, onal. Explica'm a dreta. A dreta, a la ruta està ja, està, sí, ja està, sí ja estem arribant. Eh, només. Jo en ja veig com. No, per que, no, que penso ja, bon sí, sí, sí, jo. Que no, no, és jo això? Que després això és el que quan tenia la cosmovisió de romà. intentant fer això mateix que que estava carregat els romans. Bueno, es el interior, y no sé, o sea que tienen que tener una mica de reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Yeah. ¡Bravo!